Lektion åtta. Vad är klockan nu? God morgon. Morgon? Klockan är en halv tolv. Ursäkta, vad är klockan nu? Hon är tio över tio. När börjar vi? Fem i åtta. Går det bra? Okej. Okay. Hur dags går ni? Fem i halv sju. Filmen börjar ju klockan sju. Hur mycket är klockan? Den är 20 och över 5. Går du hem nu? Nej, jag går hem 5 över halv sex. Klockan är för mycket. God natt. Ja, den är kvart i ett redan. God natt och sov gott. Dygn. Dygnet. Dygn. Dag. Dagen. Dagar. Förmiddag. Förmiddagen. Förmiddagar. Eftermiddag. Eftermiddagen, eftermiddagar, kväll, kvällen, kvällar, natt, natten, nätter.